บุกทูสามสิบเกาเสเรียออตูพานเนออตูพานเปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะวูอิสตีเน็กซ์เต้ทั k ค t e l l e Wo ist die nächste Tankstelle? y a n g die c h a n Ich habe einen Platten. Ich habe einen Platten. n e n s i e das r a w e r h s n kann ich das r a c h e n Ich brauche ein paar Liter Diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel. Die Chan h a e kein Benzin mehr. Ich habe kein Benzin mehr. Haben Sie einen Reservekanister? Haben Sie einen Reservekanister? Die Chan kann r a s Telefonieren. Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? Ich brauche einen Abschleppdienst. Ich brauche einen Abschleppdienst. Ich suche eine Werkstatt. Ich suche eine Werkstatt. Erst Unfall. Es ist ein Unfall passiert. Es ist ein Unfall passiert. Wo ist das nächste Telefon? Wo ist das nächste Telefon? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Haben Sie ein Handy bei sich? Haben Sie ein Handy bei sich? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะเราต้องการ i วามช่วยเหล i อค่ะไปหมอให้ทีค่ะ r ufen Sie einen Arzt r ufen Sie einen Arzt เรียกตำรวจให้ทีค่ะร ufen Sie die Polizei r ufen Sie die Polizei ขอดูเอเกาสารของคุณหน่อยค่ะ Ihre Papiere bitte Ihre Papiere bitte ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Ihren Führerschein bitte Ihren Führerschein bitte ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Ihren KFZ bitte Ihren KFZ Schein bitte